Əl-Mumin surəsi 85 ayədir. Rəhman və rəhim olan Allahın adı ilə Ha-Mim Kitabın nazil edilməsi yenilməz qüvvət sahib olan, Hər şeyi bilən, Günahları bağışlayan, Tövbələri qəbul edən, Cəzası şiddətli, Kərəmi böyük olan Allahdandır. Ondan başqa heç bir tanrı yoxdur. Axır dönüş də onadır. Allahın ayələri barəsində Ancaq kafirlər mübahisə edər. Onların şəhərlərdə gəzib dolaşmaları səni aldatmasın. Onlardan əvvəl Nuh qövmü, sonraki firqələr də peyğəmbərlərini təksib etmiş, hər ümmət öz peyğəmbərlərini yaxalamağa cəhd göstərmiş və haqqı yalana çıxartmaq məqsədi ilə boş sözlərlə mübahisə aparmışdılar. Buna görə də mən onları əzabla yaxaladım. Bir görə edin, mənim cəzam necə oldu? Şüfrə edənlərin cəhənnəmli yoluna dair sənin Rəbbinin sözü belə gerçəkləşdi. Ərşid aşıyanlar və onun ətrafında olanlar, mələklər öz Rəbbini həm səna ilə təqdis edir. Ona inanır və möminlərin bağışlanmasını diləyərək belə deyirlər: "Ey Rəbbimiz, sənin rəhmin və elmin hər şeyi ehtiva etmişdir. Artıq tövbə edib sənin yolunla gedənləri bağışla. Onları cəhənnəm əzabından qoru. Ey Rəbbimiz, onları da Atalarından, zövcələrindən və nəsillərindən əməli salih olanları da özlərinə vəd buyurduğun ədin cənnətlərinə daxil et. Şübhəsiz ki, sən yenilməz qüvvət, hikmət sahibisən. Onları pisliklərdən qoru. O gün pisliklərdən kimi qorusan, şübhəsiz ki, ona rəhm etmiş olursan. Ən böyük qurtuluş budur. Küfr edənlərə belə müraciət ediləcəkdir. Allahın nifrəti sizin özünüzə olan nifrətinizdən daha böyükdür. Çünki siz imana dəvət olunduğunuz zaman, öz küfrünüzdə davam edib dururdunuz. Onlar deyəcəklər, ey Rəbbimiz, sən bizi iki dəfə öldürüb, iki dəfə dirilddin. Biz öz günahlarımızı ehtiraf etdik. İndi buradan çıxmağa bir yol var mıdır? Onlara belə deyiləcəkdir. Bu, ona görədir ki, yalnız Allah çağrıldığı zaman inkar edir. Ona şərik qoşulduqda isə inanırdınız, indi isə höküm, Hər şeydən uca, böyük olan Allahındır. Sizə ayələrini göstərən, göydən ruzi indirən məhz odur. Ancaq tövbə edib Rəbbinə dönən kimsə ibrət alar. Kafirlərə xoş gəlməsə də, Allaha dini yalnız O'na aid edərək, ixlasla ibadət edin. Dərəcələri yüksəldən, ərşin sahibi Allah öz əmrindən olan vəhi bəndələrindən istədiyinə nazil edir ki, görüş günü ilə qorxutsun, elə bir gün ki, onlar qəbirlərindən çıxacaq. Onların heç bir şeyi Allahdan gizli qalmayacaqdır. Bu gün hökm kimindir? Bir olan, qalib olan Allahındır. Bu gün hər kəs öz əməlinə görə cəzalandırılacaqdır. Bu gün heç bir haqsızlıq ola Allah tez haqq hesab çəkəndir. Onları ürəklərin ağza gələcəyi, udquna belə bilməyəcəkləri yaxın günlə qorxud. Zalımların nə bir dostu, nə də sözü keçən bir şefayətçisi olar. Allah gözlərin xəyanətini Və ürəklərin gizlətdiyini biləndir Allah ədalətlə hökm edər Ondan başqa ibadət etdikləri isə Heç bir şey hökm edə bilməzlər Həqiqətən Allah hər şeyi eşidəndir, görəndir Məyər onlar yer üzünü dolaşıb Özlərindən əvvəlkilərin axırının necə olduğunu görmürlərmi? Onlar bunlardan daha qüvvətli Yer üzündə daha çox iz qoyub getmiş kəsləri idi Allah onları günahlarından dolayı yox etdi Onları Allahın əzabından qorayan bir kimsə tapılmadı. Bu, ona görə idi ki, Peyğəmbərləri onlara açıq-aydın möcüzələr gətirmiş, onlar isə inkar etmişdilər. Buna görə də Allah onları məhv etdi. Həqiqətən Allah qüvvətlidir, cəzası şiddətlidir. Həqiqətən biz Musanı ayələrimizlə və açıq-aydın bir dəlillə göndərdik. Fironun, Hamanın və Qarının yanına. Onlar isə bu, sehribazdır, yalancıdır dedilər. Musa onların yanına dərgahımızdan haqq ilə gəldikdə, onlar, onunla birlikdə iman gətirənlərin oğlanlarını öldürün, qadınlarını isə diri saxlayın, dedilər. Kafirlərin hiləsi ancaq boşa çıxar. Firon dedi, buraxın məni Musanı öldürün, qoy o da Rəbbini köməyə çağırsın. Doğrusu, mən onun sizin dininizi dəyişdirəcəyindən və yeryüzündə fitnəfəsat törədəcəyindən qorxıram. Musa dedi, mən haqqı sab gününə inanmayan hər bir təkəbbür sahibindən həm mənim Rəbbim, həm də sizin Rəbbiniz olan Allaha pəna haparıram. Firon ailəsindən olub imanını gizli saxlayan bir kişi dedi, məyər siz bir adamı Rəbbim Allahdır deməyinə görə öldürəcəksiniz, halbuki O, Rəbbinizdən sizə açıq aşkar möcüzələr gətirmişdir. Əgər o yalan deyirsə, ancaq öz əleyhnədir, yox əgər doğru danışırsa, onun qorxutduğu əzabın bir qismi sizə toxunar. Şübhəsiz ki, Allah həddi aşanı, yalançını doğru yola müvəffəq etməz. Ey gövmüm bu gün hökum sizindir. Yer üzündə qalib olanlar da sizsiniz. Əgər bizə Allahın əzabı gəlsə, ona qarşı kim bizə kömək edə bilər? Firon dedi, mən sizə ancaq münasib gördüyüm rəyimi bildirirəm. Mən sizə ancaq doğru yolu göstərirəm. O mömin adam dedi, ey gövmüm mən sizə kafir firqələrə gəlmiş olan bir günün gəlməsindən qorxuram. Nuh! Ad, Səmud qövmünün və onlardan sonra gələnlərin cəzası kimi bir cəza verilməsindən ehtiyat edirəm. Allah öz bəndələrinə əsla zülm etmək istəməz. Ey qövmüm, mən sizə üz verəcək vaveyla günündən qorxuram. Qorxudan üz sevrib qaçacağınız gün sizi Allahdan, Allahın əzabından qoruyan tapılmaz. Allahın yoldan etdiyi kimsəyə də yol göstərən olmaz." And ki, daha öncə Yusif sizə açıq aşkar dəlillər gətirmişdi. Siz onun gətirdiklərinə şək gedib dururdunuz. Nəhayət, Yusif vəfat etdikdə Allah ondan sonra əsla Peyğəmbər göndərməyəcəkdir, dediniz. Allah həddi aşan, şək içində olan kimsəni belə yoldan azdırar. O kəslər ki, özlərinə heç bir dəlil gəlmədən Allahın ayələri bayrəsində mübahisə edərlər. Bu həm Allah, həm də iman gətirənlər yanında onlara qarşı nifrət artırar. Allah hər təkəbbür sahibinin, zalımın ürəyini belə möhürləyər. Firon dedi, ey haman, mənim üçün bir uca qəsirtik ki, bəlkə yollara, göylərin yollarına yetişim və Musanın Allahını görüm. Doğrusu, mən onu yalançı sayıram. Firona pis əməli beləcə yaxşı göstərildi. O, haq yoldan çıxarıldı. Fironun hiləsi ancaq boşa çıxdı. O mömin adam dedi, ey qövmüm, mənim ardımca gəlin. Sizi doğru yola çıxardım. Ey qövmüm, bu dünya həyatı keçici bir şeydir. Ahirət isə əbədi yurtdur. Hər kəs bir pisliy etsə, o ancaq pisliyi qədər cəzə alar. Amma hər kişi, yaxud qadın, mömin ikən bir yaxşılıq etsə, birələri cənnətə daxil olub, saysız hesabsız ruziyə çatar. Ey qövmüm, bu nə işdir? Mən sizi nicata dəvət etdiyim halda, siz məni cəhənnə moduna dəvət edirsiniz. Siz məni Allahı inkar etməyə, bilmədiyim bir şeyi ona şərik qoşmağa çağırdığınız halda, mən sizi yenilməz qüvvət sahib olan, çox bağışlayan Allaha ibadət etməyə çağırıram. Şübhəsiz ki, sizin məni çağırdıqlarınızı nə dünyada, nə də ahirətdə çağırmaq qabiliyyəti yoxdur. Bizim axır dönüşümüz isə Allahadır. Həddi aşanlar sözsüz ki, cəhənnəmlikdilər. Sizə dediklərimi mütləq xatırlayacaqsınız. Mən öz işimi Allaha həvalə edirəm. Həqiqətən Allah bəndələrini görəndir. Beləliklə, Allah o mömin şəxsi onların qurduğu hilələrin şəhərindən qorudu. Tiron əhlini isə şiddətli əzab sardı. Onlar səhər axşam odda yandırılarlar. Qiyamət qopduğu gün isə deyiləcəkdir. Tiron əhlini ən şiddətli əzaba salın. O zaman onlar od içində bir-biri ilə çənə boğaz olacaq. Acizlər təkəbbür göstərənlərə deyəcəklər. Biz sizə tabi edik. İndi siz cəhənnəm odunun bir hissəsini bizdən dəf edə bilərsinizmi? Təkəbbür göstərənlər deyəcəklər, Biz hamımız oradayıq. Allah artıq öz bəndələrə arasında hökmünü vermişdir. Od içində olanlar cəhənnəm gözətkilərinə deyəcəklər, Rəbbinizə dua edin ki, Heç olmasa bircə gün əzabımızı yüngülləşdirsin. Gözətkilər deyəcəklər, Məyər sizə öz peyğəmbərləriniz açıq aşkar möcüzələr gətirməmişdilər, Onlar, Bəli, gətirmişdilər deyə cavab verəcəklər. Gözətçilər, elə isə özünüz dua edin, deyəcəklər. Kafirlərin duası isə boş şeydir. Şübhəsiz ki, biz öz peyğəmbərlərimizə və iman gətirənlərə həm dünyada, həm də şahidlərin şəhadət verəcəyi gündə yardım edəcəyik. Elə bir gün ki, zalımlara üzrxaklıqları heç bir fayda verməyəcəkdir. Onları lənət və ahirət yurdunun pis əzabı gözləyir. And olsun ki, Biz Musayət doğru yolu göstərən rəhbər verdik və İsrail oğullarını kitaba varis etdik. Ağıl sahiblərinə idayət və öyid nəsiyyət olsun deyə. Ya Peyğəmbər, səbr et, Allahın vədi haqdır, günahının bağışlanmasını dilə, axşam səhər Rəbbini həm səna ilə təqdis et. Şübhəsiz ki, özlərinə bir dəlil gəlmədən, Allahın ayələri barəsində mübahisə edənlərin ürəyində ancaq bir böyükdü iddiası vardır. Onlar heç vaxt ona çatmayacaqlar. Sən Allaha pəna hapar. Həqiqətən O eşidəndir, görəndir. Doğrudan da göylərin və yerin yaradılışı insanların yaradılışından daha böyük şeydir. Lakin insanların çoxu bilməz. Körlə görən, iman gətirib yaxşı əməllər edənlərlə, pisliyədən eyni olmaz. Nə az düşünürsünüz. Qiyamət günü mütləq gələcəkdir. Ona heç bir şək şübhə yoxdur. Lakin insanların çoxu buna inanmaz. Rəbbiniz buyurdu, mənə dua edin, mən də sizin dualarınızı qəbul edim. Mənə ibadət etməyi təkəbbürlərinə sığışdırmayanlar cəhənnəmə zəlil olaraq girəcəklər. Sizin dincəlməyiniz üçün gecəni qaranlıq və ruzi qazanmağımız üçün gündüzü işıqlı yaradan Allahdır. Allah insanlara lütfükardır, lakin insanların çoxu şükür etməz. Bu, sizin Rəbbiniz, hər şeyin xaliqi olan Allahdır. Ondan başqa heç bir tanrı yoxdur. Siz necə döndərilirsiniz? Yalnız Allahın ayələrini inkar edənlər haqdan belə döndərilərlər. Sizin üçün yeri məskən, göyü tavan edən, Sizə surət verən, surətlərinizi gözəlləşdirən, Sizə təmiz neymətlərdən ruzi verən Allahdır. Bu, sizin Rəbbiniz olan Allahdır. Aləmlərin Rəbbi olan Allah ucalardan ucadır. Həmişə diri olan ancaq O'dur. Ondan başqa heç bir tanrı yoxdur. Dini yalnız ona məxsus edərək ibadət edin. Aləmlərin Rəbbi olan Allaha həmd olsun. Ya Peyğəmbər, de, Rəbbimdə mənə açıq-aşkar dəlillər gəldiyi zaman, sizin Allahdan qeyri tapındıqlarınıza ibadət etmək mənə qadağan olunmuş, ancaq aləmlərin Rəbbinə təslim olmaq buyurulmuşdur. Sizi torpaqdan, sonra nütfədən, sonra laxtalanmış qandan yaradan, sonra uşaq olaraq çıxardan, Sonra kamillik çağına çatasınız, daha sonra gocalasınız deyə, yaşadan odur. İçərinizdə daha əvvəl öldürülənlər də var. Bütün bunlar müəyyən bir vaxta yetişəsiniz və bəlkə düşünüb anlayasınız deyə edilir. Dirildən də öldürən də odur. O, bir işi qərara aldıqda ona ancaq ol deyər, o da dərhal olar. Allahın ayələri barəsində mübahisə edənləri görmürsənmi? Onlar necə də haqdan döndərilirlər? Kitabı və Peyğəmbərlərimizə göndərdiklərimizi yalan hesab edənlər mütləq biləcəklər. O zaman ki, boyunlarında halqalar və zəncirlər olduğu halda qaynar suya tərəf sürüklənəcəklər. Sonra odda yandırılacaqlar. Sonra da onlara belə deyiləcəkdir. Allahdan qeyri-şərik qoşub ibadət etdikləriniz hardadır? Müşriklər, onlar bizdən qeyb oldular. Xeyr, biz əslində öncə heç nəyə ibadət etmirdik, deyəcəklər. Allah kafirləri belə azdırar. Bu, sizin yer üzündən haq yerə sevinməyinizə və təkəbbürlənməyinizə görədir. Girin cəhənnəmin qapılarına, orada əbədi qalmaq üçün. Təkəbbürlülərin sığınacağı necə də pistir. Ya Peyğəmbər, səbr et, Allahın vədi haqdır. Ya onlara vəd etdiyimizin, əzabın bir qismini sənə göstərəcək, ya da səni öz dərgahımıza aparacaq. Onlar bizim huzurumuza qaytarılıb gətiriləcəklər. Biz səndən əvvəl də peyğəmbərlər göndərmişdik. Onlardan kimisi haqqında sənə xəbər vermiş, kimisi haqqında xəbər verməmişik. Heç bir peyğəmbər Allahın izni olmadan bir möcüzə gətirə bilməz. Allahın əmri gəldikdə ədalətlə hökum olunar. Yalan danışanlar elə oradaca ziyana uğrayarlar. Sizin üçün minməyə heyvanlar yaradan Allahdır. Onlardan yedikləriniz də var. Sizin üçün onlardan daha neçə-neçə mənfəətlər vardır. Ürəyinizdən keçən bir arzuya onları minməklə yetişirsiniz. Onların üstündə, gəmilərdə daşınırsınız. O isə öz ayələrini göstərir. Allahın ayələrinin hansını inkar edə bilərsiniz? Məyər onlar yer üzünü dolaşıb, özlərindən əvvəlkilərin axırının necə olduğunu görmürlərmi? Onlar bunlardan daha çox, daha qövvətli, yer üzündə daha çox iz qoymuş kimsələri idi. Qazandıqları dünya malı onlara bir fayda vermədi. Peyğəmbərləri onlara açıq-aşkar möcüzələr gətirdikdə, özlərində olan bəşəri elmə güvəndilər. Onu məzxəriyə qoydular. Kafirləri isteza etdikləri əzab sardı. Onlar əzabımızı gördükdə dedilər, biz yalnız Allaha iman gətirdik, qoşduğumuz şəlikləri isə inkar etdik. Amma əzabımızı gördükləri zaman iman gətirmələri Allahın öz bəndələri barəsində, Öncə olub keçmiş adətinə müvafiq olaraq heç bir fayda vermədi. Kafirlər elə ordaca ziyana uğradılar.